بسم الله الرحمن الرحيم وان ابي موسل شريعه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اگر خپل اصولم پدې کې عمل پې کوي دې توي سریحی صريحي په حديثي قولي کې <laughs> وہی فرمایلی دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ نو یوم القیامہ کل شی بشی رز د قیامت د فعل الله کی الا الا کل مسلمن هر مسلمان تا یہودیا یہودی <laughs> او نصران یا ننسراني فقو رې کریم ور تو فرم هذا د فقاکو کمی نار دا خلاصې اوفیدیستا د د ور ستا پهځې هغه ور کې چې کمز جوړو د باغیله لړ او د د پځې بته جنت تلارش وي په ریوايه نه انه په یو ریوايه کراغلي دي د نبي كريم عليه السلام د دغه ابو موسی شری رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اي د نبي عليه السلام نو نقل کئ قال دا اللہ حبیب فرمائی یجیعو یوم القیامت ناسن رابشی پرس دا قیامت سا خلق د مسلماناننا بی ذنوبن پا گناہن سرامثا للجبال پا مسل دا غرنو مسلمان د خود دمرا گناہ بی روری لکا يغفر الله لهم يغفر الله لهم الله بذات المعافي الله ډېر غفور رحيم دی دو غرونو غرونو مره ګناهونه وي جرمونه وي ولا غفار وغفور دی دا به معافي پرواه مسلمن د دې حدیث روایت کڑے امام مسلم رحمه اللہ قوله امام نووی رحمه اللہ وعدا قول دا اللہ دا پیغمبر هادا فکاکو کمن النار وعدا استا خلاسیو فدید دا دور نماناہو ماجا فی حدیث بی حریرہ آغا چراغلی دی پہ حدیث دا بی حریرہ رضی اللہ عنہو گئی لِكُلٍّ هَذِن مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَيْ هَر چاد پارزې د پ جنت کې سمر انسانان پیریان چي دي وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ وَزَيْدِ پ اور کې فَالْمُؤْمِنُ مُؤْمِنٌ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَكَلَ شَجَنَّتَ وَرْدَنَ شِي خَلَفَهُ الْكَافِرُ فِي النَّارِ دنه برسو پاتې شي کافر پ اور کې ذ دا غزه مغه له ملاوش لانه مستحق لذلك زکه د دې د دې دې مستحق دې بکفرہی په سبب د کفر دا ومانافیکاک کو سو ومانا دېشاکاک کدا زادو علی سسرا یعنی انک کنتا معرزن ویت پیش کډې لی دخول النار دا پارد دنك دو دعور و هذا کا او داستا فدية دا لأن الله تعالى قدر للنار عددا اللهم دور ذكر دي دعور دا پارا يوشمر دا كافر يملأها دا كويب دعور لرپا غادد فإذا دخلها کلچ <سؤال> وردن بشی دیورت کفار بی ذنوبهم و کفرهم پس بب د گناہنو و د کفر دلی سوارو گرز دلدی فیمان الفکاک للمسلمین پماند آزادو آلی و فیدی اکی د مسلمانان د پارا واللہو اعلم وی اللہ خپوئی دا مقصد میں در تذکر کو وان ابن عمر رضی الله تعالی عنہما قال ردی فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا عرف سری حی په هدی سے سکے قولی کہ ماوریدی دی دید رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول یذن المؤمن یوم القیامه نجدی بکریشی مومن پرزد کیامت من ربیه اخپل رب تا حتی یدواعک نفهو علیهی کی با دی اللہ اخپل پرد پدو رب زان تک ما یلیق بشانهی نجدی کی اپدب اخپل پرد کینی فیقررهو بذنوبیهی لو دې به اقرار من کې په خپلو گناهونو یې وګوره او دا وخت او دا دي کړی اې خپل گناهونو پی جنی اقرار بو کی ابیا ورته الله وي سترته عليك فی دنیا وانا اغفرها لك اليوم ما دنیا کې پتا پردا چول وانه نه نه درته معفو کوم ديت حساب يسير و يفص سوف يحاسب حساب يسير الله دې موږ تاسوم دې نه وکړ زه اي فايقول رب كريم ورته يعرف ذنبك ذا ايا ته بي جني غنا فلاني چې فلاني زكي دي کولا اتعرف ذنبك ذا ايا بي جني غنا فلاني یا بو یا زمو عرب ما کړي دا زه او زینکار نکم قال فإني قد سترتُه عليك في الدنيا رب کریم بوړ ته وي بهشک از چيم ما پردا چولې او پتا په دنیا کې ادا الله ګور کریم او ستار دے ستیر دے کچاره پرده نه أشول نو هر چا بد بل نکړک کولا خو پهار پردی پردي را زونډې کړي دجه فظ لنی از رارحمله ته یوځل وجاوي چې کتهتهله ووي چې ما غه کې رببي کل کي نو ز عامسورو کل مرخات ستاغه پردی چې په موږ دی چولی وي هغې دوکه کې چول واانه اخفرله کللی وم. أوزي در ته معفو نن ته حساب يسير و دي ته عرض وای په صرف یو ارت ته وخول فيعطى صحيفه حسناته ور بکړې شدتا اغا عمل نامدني خود د متفق عليه کنافوه ستره و رحمته خپل پردا او رحمت به پېراوا چي وابن مسعود رضی الله تعالی عنه ابن مسعود رضی الله عنه روایت ہے ان رجلن شبیشک یوسڑے وشک یوسڑے اَثواب من اِمراَتِن قُبْلَتَن دَي رَسِید لیو یوزان انا تَدخُلول نَضَرید زَنَنَوا او غَدخُل کَا حدیث اصل کی ترمذی شریف کے راغلے تاصل ترمذی شریف کی تیرو صحابی واقعہ بیانے عباد و عیدہ ابو الیسیر رضی اللہ عنہ اددن مکاب ابن عمر یو د دسر راغلی و کجور و غستو تا لدو و لوی د کمرکی دذین نوری مخیست کجوری دی اخزه کمرې تور دنښوا نو دې شیطان دوخ کو دخکل کا دې ورته وي د الله نه او نو بس دې پر په شو نهایت شرمنده شو نبی کریم علیه السلام ترا فاطن نبی صلی الله علیه و الیহি راغه نبی علیہ السلام تا او خبر ورکو چې ما دا سي ګناه کړې اسه د الله قانون نه نوما تاغشان غشان سزا راکا چې زړه د اخرت د پاره پاک شم فانزل الله تعالی الايات رولې ګلو واقم الصلاه ترفي النهار وي پابند یو کپموس پاغه طرفونو درش کې و زلفم من الليل او فوقه ساعه كدش بينا ان الحسنات يذحبن السيئات बेशक نیکي بوجی ختموی گناہ ہونا فقال الرجل الي هذا يا رسول الله آیا دا زما دا فر دا حکم خاص قال لجميع امتي كلهم واي جماه د ټول امت د فارزه حکم عام نه اگر دینه مراده غوالو ګناه نه دي چاکه غټ ګناهونو کل ناغه په نیکو سرنه ماف کی قاعده چی واړو ګناحونه پنځې کو مافي کې ينتج تنی بو کبائر ماتون هون عنه نكفر عنکم سیئاتکم وی کتا سود لو یلو ګناحون نزان ساتای نو دا واړو بدرل بلا توبه مافکم متفق علیه وانان سين رضي الله تعالى عنه دانس رضي الله انو نو روایت ته قال فرمای دی جا رجل راغیو سړې نبی صلى الله عليه واله وسلمتا فقال فرمایلیو یا رسول الله اذا الله رسولا سبوت حدن زر سيدرم یو حد تمانا وا ما يداشي گنا کړي تعذير واجب اي او حدی شرعی ته نه ده مراد حقيقي ای تازه تعذیری سزا دی ته وی چې هغه بادشاہ وقت تسپارلې شوی کده ویجه دو دوري وهای سلوری وهای شری وهای اباب التعذیر کې فقها داږي تفصیل کړي فعقيمه علی یا نقم کدا حد پما وحدرت الصلاه او د مو وخت حاضر شو فصلى نمسكلو دي رجلو صحابي در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرا فلما قضى الصلاه كلي چي مس پورکو قال وي يا رسول الله اني شبت حتن دبر د اخرت فکر زه خو یو گوناته چې هغه تعذير لازم وي فاقيم في كتاب الله نجاری جاری ک بارکی دا اللہ کتاب دا اللہ چیسو حکم نے قال الله اللہ حبیبی الحضرتا معنا اسولات آیا حادر شویوی تزمونسر مستام قال نعم دی صحابیو آو قال قد غفر لکا یہ بس تعلی بخنو اکڑی شو متفقن علیہ امام نو الله رحم اللہ و قولو حدن رزیدریم محتمنه د دمعسیتن توجب التعذیر زیادات گونات رسیدرم چې هغه واجب وي سزا ولیس المراد والحد الشرعی ولیس المراد والحد الشرعی الحقیقی اته نه مراد لکه حد زنا والخمر د شراب او غیره ما او دین ایلا و نور فين هادي الحدود دا حدود لا تسقط بالسولات دا په موږ نه ساکتيږي دا غيب سزا ملاويږي ولا يجوز للامام تركه ها جائز ندې امام ته د دې د سزا پر غدل تک دا, دا, دا امام حق دیننن دا د خليفه حق دینه چې دی مافکی دا دا الله حق دے رجدله مساله رور سیدا او د قانون شریه او د غواهان مطابق شوا نولا ولا یجوز للام ترکو بیا امام تا د دی ترکول جایز ندی و عنه دغ انس رضی الله عنه نو روایت دی قال فرماییده و رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمایید ان الله لا یرضى عن العبد بیشک الا راضی کیږي د بندنایا کولل اکل دا چی خوراکو کی خوراک فاحمدوه و اذا الله پدی او یشرب شربا یشکل کو کیشکا فاحمدوه علیها محمد وعد الله پدي رواه مسلم العقلت المرت الواحدت من الكل چه يوز الخوراك سڑهوكي کل غدوة والعشوه لكه سباناره او ما خام خوراكوكي يوز اللي ده غرمي روطي وخوراو الحمد لله يوز اللي وباو چه اس کلو تاوي الحمد لله نگو را خوراک او اسکاک دی مو کو چه حمد دیوی نو الله در نرازیم شو ادین مرادیا مطلق حمد دی یا تی مراد اغا مسنون دو آده نگو را دا خوراک نا پس چه کم مسنون دو آگا الحمد الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیه غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا یا الحمدللہ اللذی کفانا و اروانا غیر مکفی ولا مکفور نداسے پاکا ہوئی کچھالا سیادہ نہیں بیاد ہے ودا دعا غاني مسنوني عدول پكار دي نسوك چه خوراك وكي يوزل خوراك العقلتو المرتو الواحدتو من لك يوزل زان مرول کالغدوة تي لك ساري رو تي دي وخورا والعشوة تا دمازيگره ودما خامغي توي والله اعلم. وا نبی موسی رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی موسی رضی اللہ تعالی عنہ نو روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام نو روایت نقل کای چې فرمایلی ان الله تعالی یبسط یده باللیل الا فراخ ک ویخ په لاس د شپیا لاتبه موسی او نهار چې تووب و باسی یا عمل راعمل کوون کې د ورې څ د هو به نهار فراخه کې خپل لاس د ورځې لاتبه موسییل چې توبه و باې ګنا کوون کې د شپې د شپی دی س کړي د ورې تووب و باسه چې ماافې د ورې لشبیه اخلاص سره توبه او باسا وګوره دا سه احادیث او مقصد کو څوک دا سي اړي شهدا خيره دي موليا نو ګرانه کړي او موله خجور د ګناه دا ود دي نداء الٹا مقصد دین راغست ليدي دی طالب العلم او د طالب عقل نقص نشکور دي لکه تا ل سوقوي ته مې د بچي په شان هدي کور دکان کې خراس کا بهغه په انس ته پوس نشتا یوه دې مقصد چې هلارد چې تګلاق دا درته وي چې دا سه کاوه ما الله او رسول منه خړې خو کوش ول نو ګور نه امید کېګم صحیح ته و کې مقصد دای چې د ګناه حکم در لکې نو په لدی منه کې بل بل د در لوی ویکا نداع خشریعت کې تناقض راولې سپوښوي په خبره باندې حتا تتلو الشمس من مغربها داد تو دروازه به کولاوي تر دې چې روخي جنوار د مغربنا و د تو به دروازه به بندشي رواه مسلمون وصل الله تعالی علی خیر خلقه محمد نالی هی وازخوااب جمع ارورو به سبق ډیرېږي د ډیې